بسم الله الرحمن الرحيم وزع کلمہ یا لفظ د چ وزه شوه د وزع صیغه الماضي مجهول د قانون د دې قاعده ده کلدایو مشتقي و وضاحت او تشریح مقصود وي ان دهغين مخکي د مشتق من هو او دهغې د ده ماستر تحقيق او کرش د فاراد که معرفت تفصیلی حاصل شید خلد کمک کنه دی؟ او ده حقیقی نفس بده مشتق معرفت او زاحت وشید مرصد ده ده که اوزاهو مستقل ده دید بار کم مشتق من هو ده مصدر ده اول ده حقیقی و زاحت پکارد ده دعری وزاحت او شده مشتق منه دو مصدر د وزعا وزاحت بخل باندې وشي ند وزعد فار مشتق منه اغو وزعده فشدا وزع وزعده نو وزع په لغت کې ستوایی او په اصطلاح کې ستوایی وزع په لغت کې ولیکی نگهدان وازه په لغت کې ولیکی نگهدان یعنی کې خدن او عربي تعریف داده جال شیء فی حیز الشیء جال شیء فی حیز الشیء یا جال شیء فی حیز کې خدن دی او اصطلاح کې د وضع تعریف دادې تخصیص او شی ان بشین به او احس شی اول او منه شی ثانی بعد العلم بالوضع بعد العلم بالوزع. بفهم جديد لا بفهم سابقنا داد وضع وضع اصطلاحي tarif يعني ذا تخصيص د يشير لبنشفوري قد اشمن ذكر الشيء اول مطلق ذكر الشيء في اطلاق صحيح سرا یا مخصوص کرششی اول نشه ایسانی بده حقینا پهمی خب پس علم نه په وضعه بنده په فهمی جدیده بنده به غیر د فهم سابقه نه ده تخصیص تعریف شو نصفه تعریف سوال وارده شو چ تخصیص او شی ان بشین چې کمطا په تاریخ د وضع کی ذکر ک دا شی اول به خالی یا به د شی اول نه مراد لفظین او د شی سین مراد معنوي د معنا بدل شي چې تخصیص د لفظ دی په معنا فورې نفد سر به اوزی مشترکات د تعریف نه څه دتیوځي د مشترکات لکه چې مشترک د لفظ دې کنه دا خو هیو یو معنا پورې خاص نه ده بلکې مشترک لفظ لفظ مشترک پر ګڼه مانو باندې راځي لکه لفظ عین لفظ عین دا مشترک دې کنه ده نه یو معنا پورې خاص نه ده د عین خو ګاڼه مانی دي این سوال تماما پوش؟ این سوال ایتر کوئی نشوی؟ پورا؟ نشوی، تیس آقا نشوی، این سوال داده چی تخسیص و شعین در شعولنه و مراد او در شعصین و مراد معناوی یعنی تخسیص در لفزوی په معنا فوری نبی خطرنا مشترکات خارج شو ذکر چه مشترک ده پا یو معنه پر خاصه نوی لکه لفظ ده این لفظ ده؟ لفظ ده این مشترک ده پا یو معنه پر خاصه نده بنا که ده پا گرنو معنه بانیسه که ده دلالت که سباغانو برسی؟ او یا بدا شی اولن معنه اخلی او د شې ساينو مراد لفظ اخله نبا مرادفات د تعریف نه خارج شول لکه مرادفات دته وای چې الفاظ ډيري او معنی واحد م... لفظ وي لفظ مراديف دته وای چې الفاظ ډير او معنی لکه قعود او جلوس لکه قعود الفاظ ډيري معنا یودا یاکه نه ستنه نو ذلت او تخصیص ده معنا په لفظ فور بیره ما ځګانه الفاظی یو معنا سره جواب و کوي چې ذلت او تخصیص په معنا ده جعل سره ده تخصیص په معنا ده جعل سرده. جعل سره ده یې نگر زول دی وشي نه په بل شي او یا جعل فضانات وجود سره دی یا جعل به معنا ده وجود سره دی تخصیص معنا ده وجود سره دی بسمنگه پ د قید کیو معنا ذکر کله په تعریف کی, کی منګا یو قید ولګوم چې بهیث ومتا اتلخا چې کل ددی اتلا خوشي ده شی اول من من آل تقید ولگاو اطلاق صحیحہ من معترض اعتراض کی چدا پدے د اطلاق صحیحہ د د اطلاق صحیحہ د د د د د اعتراض وريده چتاخد وضع تعريف كه دا تخصيص د شير بلچپوري چې کله دې اطلاع خوشي شي شي نه فهمي نه تعريف نه اطلاع د حروف خاريشو چې دې خاريشو زګه حروف چې کلم مطلق ذکر شي اتلاق وشي بغير د زم د زممینه هنه درشه ساني نه فهمي زګه هر ټک په معنا دلالت نه کوي کنه په د زم د زممینه خبرونه کوي سر پوښتنه اوه من جواب وکي چې مراد د اتلاق نه اتلاق صحیح ه مراد ده مراد اتلاق نه او ته حرف اطلاق په غیر د زم د زمینه د اطلاق صحیحه نه دی او اطلاق د حرف په غیر د زم د زمینه د اطلاق صحیحه نه دی او یادا چې مراد د اطلاق نه اطلاق چې په خپل محاوراتو کې استعمالې عربي د محاورات محاوراتو محاورات محاورات او استعمال د حرف په غیر د اطلاق نه په غیر د اطلاق سره په غیر د زم د زمیمینه نگیږي خبر یاد اطلاق نه مراده هغه اطلاق ده چې عربي په خپل محاوراتو کې استعمالوي استعمال استعمال او استعمال د حرف په غیر د زم د زمیمینه نگیږي نسې کیږي نگیږي خبر تا من تاسو کوچ شو غوینو شوله به سوال واری دی تا په د تاریخ کې دا قائد بعد العلم بالوضع ولا ولا قوم عارف کی من قالته و کنه بعد العلم بالوضع دا قائد ولا ولا قوم خلیدای کنه دا جوابدار چی تام دफार ده په د سوال سوال واری دی ته ته یو جاهل سړی ته <متحدث> وي جاهل څه وکی نو اغه اگر جاهل بل لغت وي ته دغه نه فویګي نو اغه خاطر معنی نشي فهماونه بلکې اغه سر په داغه اغه صورت او هیئت اغه حس کی خپله کنه ده یو جاهل سړی ته مثال وتهره ما زیدون قایمون وي ناغه خو څه دغه صورت او حالت هیڅ لیکن شې سانی ضمانه ده او خته غن شي حس کوله نو مونږ جواب وکړو چې شې سانی به په خميږي خو تاسو د علم نه په وضعې باندې د وضعې ما نسوي به وی کنه پران پوه نوسته دا چې <تصفيق> <تصفيق> استاد د تعریف د وضعنا اطلاق الثانی خارج شو تاریب د وضع اطلاق الثانی خارج شوو لکه یو سریووووی جانی زیدون زیدون جانی؟ زیدون زیدون ندل دا خو پشه اول بانه چه جانی زیدون مانا په پاهمه دلا پاهم دا مانه راگه احساس دا مانه چه وشو آوروس زیدون چې کوم ده دی د اطلاق تاریب دا وضع نا چه شو دا؟ خالص <مال> چې ضرورت رانه غه کړه جواب مونږ وکړو چې مراد د دې چې با باه میګه به تشیصانی هغه په فهم جدیده باندې پس معنی فهم جدیده باندې د غیر د فهم <فران آغن> سابقہ نه د فهم مراد د فهم نه مونږا فهمه جدیده مراد ده نه فهمه سابقہ او احس شی اول او لبن اعتراض سوال دیږي تاریخ کمنغه ویلې چې او احس شی اولو سوال دار دی چې لته لفظ او اورا دی او دالو د او د فارض تشکیک دی چیرې تشکیک او د فارض تشکیک دی او دا خو مقام د تاریب دی هو مقام د تاریخ مقام تعریف کی تشکیک نوی پکاره مقام تعریف کی تشکیک نوی پکاره زکر مقام تعریف مفید دی پاره یقین وی مقام تعریفو مفید دی پاره دی پار یقین وی او تشکیک ده غیر سر منافیده تعریف سر تشکیک منافیده جواب داده چه او پر دو قسمه بنده ده او یو <تصفيق> او د فارد التنویع او راذل فارد تشکیق او د تطاریف کې کوم لفظ دا او راغله ده دادو قبلی د دا قسم اول نه ده یعنی دا او د فارد التنویع ده د تقسیم ده نه د فارد تشکیق ده ڈنکیوش چکستے گی ہاں رکھئے ہیں ہاں وہ